En, el, en la proposta que llegeix em surten eh, set punts que resumeixen una mica el plantejament. El primer té a desenvolupar propostes realment socioefectives i participatives. El segon amb apostar per la diversificació dels canals d'aprenentatge, molt demora el tema de recuperar el sentit artístic a les propostes biològiques. El tercer, afavorir una metodologia coherent tant amb la base conceptual que s'hagi plantejat com amb els destinataris als que es dirigeix la metodologia. Una, una un primer criteri és potenciar la sistematització a partir de les bones pràctiques d'altres centres i grups comunitaris, en comptes que va crear prèvia. El cinquè, fomentar la senzillesa de la complexitat que hagués sortit també en un altre grup d'alguna manera que mm ha -hmm. d'acord. Si hem incorporat els indicadors de gènere des del disseny fins a l'avaluació, una mica el tema del de gènere mainstream que hagués plantejada ja també en els dubtes que hem abans. I aquest uh, tema té a veure posar-se en, en el tema metodològic també posar-se les olleres del mitjà i llarg termini, no fugirà les metodologies molt enfocades al curt termini. No? Escoltar, i puc més perquè amb els matisos ha sortit el tema que hi ha, ha plantejada per sentir en focament victimista i culpabilitzador. Està en col·litatge? Sí, però com ha sortit ja plantejo una altra vegada. Hi. Sí. Perfecte. Hi ha algú que tingui alguna pregunta, algun dubte o una cosa a la Jo no enteixo, que no estic però... Jo encara he dit així que ara crec que era el quart.